Дрек Деп Студіо представляє Анджі Сапковський. Цикл Відьмак. Книга Шоста. Вежа Ластівки. Частина п'ята. Один. Що відьмак шукає у моїх краях? повторив запитання Фулько Артевельде, префект з Рідбруна. Вже явно роздратований мовчанням, що затягнулося. Звідки відьмак прибуває, куди наміряється і з якою метою? Так ото закінчується гра у добрі вчинки Подумав Геральт, дивлячись на позначене старими шрамами обличчя префекта Так закінчується гра у шляхетного відьмака Милосердного стосовно банди засраних лісовиків Так закінчується прагнення комфорту І ночівлі по заїжджих дворах у яких завжди знайдеться філер. Такі ось наслідки подорожування з балакуном-віршомазом. І сиджу я тепер у приміщенні без вікон, що нагадує келію. На твердому примурованому до підлоги стільці для допитуваних, а на бильцях того крісла, як же цього не помітити, є ухвати і шкіряні паски для того, щоб зав'язувати руки і фіксувати шию. Поки вони не використані, але все ж, вони є. І як воно нахрін мені викрутитися тепер із цих проблем? 2. Коли після п'яти днів мандрів із зарічними бортниками вони нарешті вигулькнули із пущі і увірвалися у заболочений чагарник, дощущух, вітер розігнав випари і мокрий туман, крізь хмари пробилося сонце. А на сонці зблиснули сніжною біллю верхівки гір Якщо донедавна явною цезурою кордоном Була для них річка Яруга І саме її перетин означав чіткий перехід До наступного, серйознішого етапу подорожі То тепер вони ще сильніше відчули Що то наближаються до краю, до межі До місця, з якого можливо тільки відступати Відчували те всі, із Геральтом на чолі не можна було думати інакше, зранку до вечора маючи перед очима гірський ланцюг, що поставав на півдні і загороджував шлях, потужний зубатий, сяючий снігами і льодовиками, гори Амел. І те, що поставало, навіть вище зубчастої пилки Амелу, грізновеличний, гранчастий, ночевістрями за рікорду, обелізг Горгони, гори Д'явола. Вони проте не розмовляли, не дискутували, але Геральд відчував, що думають про це усі. Бо йому, коли він поглядав на ланцюг Амелу і на Горгону, думка про те, що продовжувати марш на південь, також здавалася чистої води безумством. На щастя виявилося, що потреби йти далі на південь не буде. Звістку цю приніс їм саме той кудлатий бортник із пущі, Завдяки якому вони п'ять останніх днів виступали для тої компанії збройним ескортом, той чоловік і батько вродливих гамадріат, біля яких він виглядав, наче кабан біля кобилки, той, який намагався перехитрити їх, стверджуючи, що друїди скаєду, пішли на стоки. Було то наступного дня після того, як вони увійшли до містечка Рідбрун, повного людьми, наче мурашник. Мети маршу бортників і траперів із-за Було то назавтра після прощання з бортниками, яких вони супроводжували Тими, кому відьмак уже не був потрібен і з яких він нікого вже не сподівався колись побачити Тим більшим було його здивування Бо бортник розпочав від багатомовного висловлення подяки і вручення Геральтові мішечка повного, схоже, дрібного грошу його відьмака плати Той мішечок прийняв, відчуваючи на собі трохи насмішкуваті погляди Регіса і Кагіра Яким не раз під час маршу скаржився на людську невдячність І підкреслював безглуздя, а той і дурість, безкорисливого альтруїзму І тоді схвильований Бортник нарешті видав новину «Оточки, омельники, друїди, значаться. Сидять, пане відьмаче, коханий, оточки» У Дібровах над озером Лохмондуїрн, яке озеро розташоване оточки, милях у тридцяти п'яти у західному напрямку. Вістіті Бортник здобув у пункті скупки меду і воску від родича, що мешкає у Рідбруні, а родич у свою чергу мав ту інформацію від знайомця, який є шукачем діамантів. І щойно Бортник довідався про друїдів, що духу побіг, аби повідомити. І тепер він аж променівся щастям, гордістю і відчуттям важливості, як будь-який брехун, коли брехня його випадково виявляється правдою. Геральт спочатку мав намір вирушити до Лохмондуїрну без зволікання, але компанія живо запротестувала. Маючи гроші від бортників, заявили Регіс і Кагір, і перебуваючи у місті, де торгують усім, Належить поповнити провіант і обладунок І докупити стріл, додала Мільва Бо від неї усе ще вимагають дичини А вона за струганими патиками стріляти не стане І хоча б одну нічку поспати у ліжку у корчмі Додав жовтиць, уклавшись у те ліжко не просто так А після купання і у милому пивному підхмілінні Друїди вирішили усі хором нікуди не втечуть Хоча це абсолютно дивний збіг обставин, із дивною усмішкою додав вампір Регіс, але дружина наша на абсолютно власному шляху прямує в абсолютно власному напрямку. Тож нам беззаперечно і абсолютно призначено, аби до друїдів потрапити, а день-два затримки значення не мають. Що ж стосується поспіху, філософськи додав він, то враження, що час трешенно нас підганяє, зазвичай є тривожним сигналом, який наказує сповільнити швидкість, діяти помалу і з належними роздумами. Геральт не сперечався і не сварився, навіть із філософією вампіра. Хоча дивні кошмарні сни, що навідували його по ночах, схиляли скоріше до поспіху, незважаючи на той факт, що змісту тих кошмарів Після пробудження він ніяк не міг пригадати. Було 17 вересня, повня. До осінньої еквінокції залишилося шість днів. 3. Мільва, Регіс і Кагір узяли на себе завдання по закупівлі провіанту і комплектуванню спорядження. Геральд Джей Жовтець повинні були провести розвідку і узяти у містечку Рідбрун язика. Розташований на Вигині річки Неві Рідбрун був містечком невеликим. Якщо брати до уваги щільну, муровану дерев'яну забудівлю всередині кільця земляних валів, що їжачилися гостроколом. Але щільна забудова всередині валів тепер становила лише центр міста, а жити тут могло не більше десятої частини його популяції. А дев'ять десятих існували у Галасливому морі хат що оточували-вали – халабут, халуп, сараїв, куренів, наметів і возів, що були тут за житло. За Чечероне, відьмаку і поету служив родич Бортника, молодий, крутійкуватий і нахабний. Типовий екземпляр міського босяка, який у Канаві народився, у Канаві купався і не в одній Канаві спрагу гасив. У міській штовханині, натовпі бруді і смороді – той юнак почував себе як форель у кришталево-чистій гірській бистрині, А можливість проводити когось по своєму огидному місту його явно радувала. Не переймаючись фактом, що ніхто його ні про що не питає, Босяк запально надавав пояснення. Пояснив, що Рідбрун становить важливу точку для нільгарських поселенців, які йдуть на північ за обіцяними імператором наділами. Чотири лани приблизно 500 моргів, а до того 60-річне звільнення від податків. Бо Рідбрун лежить поблизу входу в долину Долневі, що перетинає гори Амел і через перевал Теодуель сполучає стоки Заріччя із Махтурга, Гесо, Метіною і Маехтом, країнами, що вже віддавна підлеглі Нільвгардській імперії. Місто Рідбрун пояснював Босяк, Є для переселенців останнім місцем, у якому вони можуть розраховувати хоча б на щось більше, ніж на самих себе, на свою бабу і на те, що вони мають на возах. Саме тому багато поселенців досить довго стоять під містом, збираючись із духом для останнього стрибка до Яруги і за Яругу. А багато з них, додав Босяк із гордістю канавного патріотизму, залишаються у місті назавжди. «Бо місто, та «Ха-ха-ха, культура!» не яке сільське задуп'я, що тхне гноївкою!» «Місто Рідбрун тхнуло добряче, у тому числі й гноївкою!» «Геральт колись, роки тому, був тут, але не впізнавав!» «Забагато змінилося!» «Раніше не видно тут було стільки кавалеристів у чорних панцирях і плащах зі срібними емблемами на наплічниках!» «Раніше не долинала звідусільня львгардська мова!» Раніше не було під самим містом каменоломні, у якій обдерті, брудні, худі і скривавлені люди Лупали каміння на плити та щебінь, шмагані батогами, одягнених у чорне наглядачів «Стоїть тут чимало нільвгарського війська», – пояснив Босяк Та не постійно, а тільки під час перерви у марші та пригонитві за партизанами з організації «Вільні стоки» Сильний нільфгарський гарнізон пришлють сюди, коли на місці старого містечка устане вже велика мурована фортеця, фортеця з каменю, що видобувається з каменоломні, ті, що лупають камінь, то військові бранці з Лирії, Єдірну, останнім часом з Содену, Брюге, Ангрену і Стемерії. Тут, у Рідбруні, трудяться чотири сотні бранців, добрих п'ять сотень працюють у копальнях, шахтах. І кар'єрах навколо Бельгавину А понад тисяча Будує мости І вирівнює шляхи на перевалі Теодуель На ринку містечка І за часів Геральта стояв Ешафот, але набагато Скромніший Не було на ньому стільки інструментів Що викликали паскудні думки А на шибеницях, палях, вилах І тичках Не висіло стільки декорацій Що смерділи гниллю І викликали огиду то пан Фулько Артевельде, нещодавно призначений владою військовий префект, пояснив Босяк, дивлячись на ешафот і елементи людської анатомії, що оздоблювали його. То пан Фулько знову віддав когось кату. «Із паном Фулько не жартують», – додав. «Суворий він пан». Шукач діамантів, знайомець Босяка, якого вони знайшли у заїзді, доброго враження у Геральта не викликав. Бо перебував він у тому тремтяче блідому напівтверезому, напівп'яному, напівреальному, близькому до сонної мари стані, у який людину вводять пиття без устанку протягом кількох днів і ночей. У відьмака миттєво впало серце. Скидалося, що важливі звістки про друїдів могли мати джерелом звичайний деліріум тременс. Утім, п'яний як чіп-шукач відповідав на запитання притомно і змістовно. На закид Жовця, що не схожий він на шукача діамантів, дотепно відповів, що коли знайде хоча б один діамант, то буде схожим. Місце побуту друїдів над озером Мондуїрн він описав точно і конкретно, без зайвої мальовничості і роздутої міфоманської манери. Дозволив собі запитання, чого-то співрозмовники шукають друїдів, а зустрінутий презирливим мовчанням застеріг, щоб входити до друїдських дібров, то певна смерть. Бо ж друїди звикли пришельців хапати, саджати до ляльки, що зветься вербовою бабою, і палити живцем під акомпанемент молитов, співів і наговорів. Безпідставна плітка і дурнуватий забобон виходило, мандрували разом із друїдами – чітко підлаштовуючись під їхній крок і, не залишаючись позаду, навіть напівстає. Подальшу розмову перервала поява дев'яти озброєних гвізармами солдатів у чорній уніформі. Носили вони на наплічниках знак сонця. «Ви тут?" запитав, постукуючи себе по полиці добовою палицею унтер-офіцер, що командував солдатами. «Відьмак, що зветься Геральтом!» Так. Відповів після короткого роздуму Геральт: Я тута, то забажайте тоді вдатися з нами. Звідки така впевненість, що забажаю? Що я заарештований? Солдат у мовчанні, що здавалося, ніяк не могло скінчитися, дивився на нього, причому дивився якось дивно, без поваги, не підлягало сумніву, що восьмиособовий ескорт дає йому право на таке глядіння. «Ні, відповів нарешті, ви не заарештовані. Не було наказу вас арештовувати. Якби наказ був, я б інакше розпитував, мось пане. Цілком інакше». Геральт досить демонстративно поправив пас меча, а я відповів прохолодно. Інакше б відповідав. «Ну-ну, панове». Жовтиць вирішив увійти між ними, наганяючи на обличчя щось, що, на його думку, було усмішкою вмілого дипломата. «Навіщо, той тон? Ми ж люди поштиві, влади боятися не мусимо. Бао хоче владі допомагаємо. Якщо трапляється така оказія, треба розуміти. Але через те, пане військовий, і нам від влади дещо належить. Вірно? Хоча б така малесенька довідка, як пояснення причин, через які вона бажає обмежити наші громадські свободи». «Нині війна, пане!» – відповів солдат, аж ніяк не збитий з пантелику напором цієї промови. «А свободи, як із самої назви те випливає, то справа миру. А причини пояснить вам, пан префект. Я виконую накази, у диспути не входжу». «Щоправда, то правда!» – визнав відьмак, підморгуючи злегка трубадуру. «Тоді ведіть до префектури, пане солдате!» «Ти, Жовцю, повертайся до решти. Розкажи, що сталося. Робіть, що треба. Вже Ригіс знатиме, що саме». Чотири «Що відьмак робить на стоках? Чого він тут шукає?» Той, хто поставив запитання, був плечистим темноволосим чоловіком із обличчям прикрашеним борознами шрамів і шкіряною латкою, що закривала ліве око. На темній вулиці образ цього циклопного обличчя міг видерти крик жаху з багатьох людей. І як же воно було б неслушно, маючи на увазі, що було це обличчя пана Фулько-Артевельде, префекта Рідбруна, «Сторожі закону і порядку найвищого рівня усіх навколишніх земель». Чого відьмак шукає на стоках? Повторив «Сторожі закону і порядку найвищого рівня усіх навколишніх земель». Геральт зітхнув, стенув плечима, вдаючи байдужість. «Ви ж знаєте відповідь на ваше запитання, пане префекте. Про те, що я відьмак, ви могли довідатися виключно від бортників із Зеріччя, які найняли мене для охорони їхньої колони. А будучи відьмаком, на стоках я шукаю за визначенням можливості заробітку. Тож мандрую я у напрямку, який вкажуть мені ті, то мене найме. Логічно, кивнув фулько Артевельде, принаймні на перший погляд. Із бортниками ви попрощалися два дні тому, але маєте намір продовжувати марш на південь і в дещо дивній компанії. І з якою метою? Геральт не відводив очей, витримавши палаючий погляд єдиного ока префекта. Чи я заарештований? Поки що ні. Тоді мета й напрямок мого маршруту, то моя справа, мені здається. Утім, я би радив щирість і відвертість. От хоч би для того, щоб довести, що ви не відчуваєте за собою жодної вини і не лякаєтеся ані закону, ані влади, що стоїть на його охороні. Спробую повторити запитання. Якій меті присвячено вашу мандрівку, відімача? Геральт коротко задумався «Я намагаюся дістатися до друїдів, які колись стояли в Ангрені, а тепер начебто перебралися у ту околицю. Проте було б неважко дізнатися від бортників, яких я ескортував. Хтось найняв вас на друїдів? Невже оборонці природи спалили у вербовій бабі на одну особу більше, ніж треба? Байки, плітки і забобони». Що дивні для людини освіченої, я шукаю у друїдів інформації, а не їхньої крові. Але, пане префекте, скажімо правду. Видається мені, що я був аж занадто щирим, аби довести, що не маю жодної вини. Не про вашу вину йдеться, принаймні, не тільки про неї. Хотів би я, щоб у розмові нашій почали домінувати тони взаємної зичливості. Бо що б там не здавалося Метою цієї розмови, між іншим Є врятувати життя тобі і твоїм товаришам Ви викликали, пане префекте Не відразу відповів Геральт Моє чимале зацікавлення Між іншим, я з насправді великою увагою Вислухаю пояснення Не сумніваюся Дійдемо ми до тих пояснень Але поступово Поетапно. Чи ви, пане Відьмаче, коли чули про Інститут Коронного Свідка? Знаєте, хто то такий? Знаю, той, хто бажає відкупитися від відповідальності засипавши товаришів. Дуже спрощено, без усмішки промовив Фулько Артевельде. Втім, типово для Нордлінга. Ви часто маскуєте недоліки в освіті, саркастичним чи карикатурним спрощенням, які вважаєте за дотеп. Тут на стоках, пане відьмаче, діють закони імперії. Точніше, закони імперії будуть тут діяти, коли до ноги виб'ють поширене тут безправ'я. Найкращим способом запобігання безправ'ю та бандитизму є шафот, який ви, напевне, бачили на ринку. Але інколи передається інститут Коронного свідка Він зробив ефектну паузу Геральт його не переривав Не дуже давно Продовжив префект Вдалося нам заманити у засідку Шайку молодих злодіїв Бандити чинили опір І тому загинули Але не всі Вірно Зухвало здогадався Геральт Якого починало трохи нудити Усе те красномовство Одного взяли живцем ви обіцяли йому помилування, якщо стане він коронним світком Значить, якщо він почне сипати товаришів А засипав він мене Звідки ж такий висновок? Ви мали якісь контакти із місцевим злочинним світом? Зараз чи раніше? Ні, не мав, ані зараз, ані раніше Тому вибачте, пане префекте Але ж уся та афера... Або тотальне непорозуміння, або шуканство, або спрямована проти мене провокація. У цьому останньому випадку я пропонував би не гаяти часу і перейти до суті справи. Думка щодо спрямованої на вас провокації, здається, вас не відпускає, зауважив префект, хмурячи знівечену шрамом брову. Чи ж ви, незважаючи на заперечення? Все ж маєте боятися закону Ні, зате я починаю боятися Що боротьба зі злочинністю Проводиться тут занадто швидко Оптом і без уваги до подробиць Без ретельного з'ясування Чи винен, чи ні Але що ж, може Це лише карикатурне спрощення Типове для тупого Нордлінга І Нордлінг цей Досі не розуміє, яким же чином префект Рідбруна рятує йому життя. Фулько Артевельде хвильку приглядався до нього у мовчанні, потім плеснув у долоні. Приведіть її, наказав солдатам. Геральт заспокоївся за кілька вдихів, бо певна думка раптом викликала у нього прискорене серцебиття і посилене виділення адреналіну. За мить довелося йому зробити ще кілька вдихів, навіть довелося йому небувале діло, виконати схованою під столом долонею знак, а результату не бувало діло жодного. Стало йому гаряче і холодно, бо стража увіпхнула до кімнати Цирі. «Йой, чекайте, сказала Цирі відразу після того, як її посадовили на стілець і скували позаду за спинкою того руки. «Дивіться, кого принесло!» Артевельде виконав короткий жест. Один із стражників, невисокий хлоп із обличчям, не дуже тямущої дитини, відвів руку в неспішному замаху і гепнув цирів обличчя так, що аж стілець підскочив. «Вибачте її, ваше вельможносте!» Сказав стражник перепрошуючи і надиво лагідно. «Молоде воно, дурне, легковажне!» «Ангулемо!» Повільно й рішуче сказав Артевельде, я обіцяв, що вислухаю тебе, але то значило, що стану слухати твої відповіді на мої запитання. Твоїх жартиків я чути не бажаю. Будеш за них покарана. Ти зрозуміла? Так, дядьку. Жест ляснуло, стілець підскочив. Молоде воно, буркнув стражник, кручи долоню об стегно. Легковажне. Із задертого носа дівчини, Геральт уже бачив, що то не цирі, і не міг надивуватися своїй помилці, потік струмочок крові. Дівчина сильно потягнула носом і хижо усміхнулася. «Ангулемо», – повторив префект. «Ти мене зрозуміла?» «Так, пане Фулько». «Хто то такий, Ангулемо?» Дівчина знову потягнула носом, нахилила голову, витріщаючи на Геральта великі очі. Горіхові, зелені. Потім тряхнула розкуйовдженою гривою, світлого наче солома волосся, що неслухняними пасмами спадало на брови. У житті його не бачила? Вона облизала кров, яка стікала їй на губи. Але знаю, хто він такий. Я ж вам про те вже казала, пане Фулько. А тепер ви знаєте, що я не бояри кажу. Він зветься Геральтом. Є відьмаком. Якихось десять ден тому перейшов Яругу і чим у бік Тусану Вірно ж, дядечко біловолосий Молоде воно, легковажне Швидко промовив стражник із деяким непокоєм дивлячись на префекта Але Фулько Артевельде тільки схилився і похитав головою Ти на ешафоті будеш комедію ламати, Ангулемо Добре, йдемо далі і з ким, по-твоєму, той відьмак Геральт мандрує? Я ж також те вам казала, із шацом на ім'я Жовтець, який є трубадуром, і возить із собою лютню, із маланкою, у якої тьмяно-біле волосся, обрізане по потилиці, імені її не відаю, із чоловіком одним без опису, ім'я його також не було названо, разом їх четверо. Геральт спер підборіддя на великі пальці, з інтересом дивлячись на дівчину Ангулема очей не відвела «Але ж і очиська у тебе!» – сказала «Очі диво очі!» «Далі, далі, Ангулемо!» – підігнав її кривлячись пан Фулько «Хто ще належить до тієї відьмацької компанії?» «Ніхто, я ж казала, четверо їх! Вух у тебе немає, дядьку!» Жест ляснуло, потекло Стражник помасажував долоню обстигно Втримавшись від зауважень про легковажність молоді «Брешеш, Ангулемо», – сказав префект «Скільки їх?» – питаю вдруге «Як собі забажаєте? Ваша воля! Є їх двісті, триста, шістсот!» «Пане префекте!» Геральт швидко і різко випередив наказ про удар «Облиште те, якщо можна!» Те, що вона сказала, є настільки точним, що про брехню мови бути не може. Скоріше, про недоінформованість. Але звідки вона має інформацію? Сама ж визнала, що бачить мене вперше у житті. Я також бачу її вперше. Клянуся тому. Дякую. Артевельде глянув на нього скоса. За допомогу у слідстві. Досить цінну. Коли почну допитувати вас... «Розраховую, що будете настільки ж промовисті. «Ангулемо, чула, що сказав пан відьмак? Кажи, і не змушуй себе підганяти». «Балак був», – дівчина облизнула кров з носа. «Що коли владі донести про якийсь запланований злочин, коли видати, як хто планує якесь убивство, то буде помилування». «А воно-то мені й потрібне, ні?» Знаю про злочин, що готується, і хочу запобігти тому злому вчинку. Слухайте, що скажу. Соловей та його Ганза чекають у Бельгавині, на того тут відьмака, і мають його там убити. Дав їм той контракт один напівельф. Заволока. Дідько його зна, звідки він прибув. Ніхто його не відає. Все той напівельф і сказав. Хто, як виглядає, звідки прибуде, у якій компанії Попередив, що відьмак, а не який фраєр Сказав, щоби не грали у батярів А у спину гнипом пхнули І з арбалету вистрілили, А найкраще, отруїли Коли б він у Бельгавині щось гамав чи пив Дав на те напівель в Солов'ю Грить царку А після справи пообіцяв іще додати Після справи зауважив Фулько Артевельде. «Тож напівельф усе ще у Бельгавені із бандою Солов'я?» «Може, я того не знаю. Я вже два тижні, як з Ганзе Солов'я, змигала». «То є якась причина, з якої ти її здаєш?» усміхнувся відьмак. «Особисті порахунки?» «Очі дівчини звузилися, сухі губи паскудно скривилися». «Хрін там тобі до порахунків моїх дядьку!» «А тим, що здаю їх, я тобі життя рятую». «Нє, тобі подякувати треба». «Дякую». Геральт знову випередив наказ пробиття. «Хотів би я лише зауважити, що коли це порахунки, то твоя правдивість маліє, коронний свідку. Люди здають інших, щоб врятувати шкуру та життя, але брешуть, коли бажають помститися». У нашої Ангулеми немає жодного шансу врятувати життя. Перервав Фулько Артевельде, але шкіру вона вірно врятувати хоче. Для мене це цілком можливий мотив. Що, Ангулемо, бажаєш врятувати шкіру? Га? Дівчина стиснула губи і явно зблідніла. Бандитська відвага із презирством промовив префект, а водночас Босяцька – «Нападати при перевазі, грабувати слабких, убивати беззбройних, а як же?» «А от глянути смерті в очі, то вже важче, того вже вона не зуміє» «Ще побачимо!» – гарикнула вона «Побачимо!» – серйозно кивнув Фулько «І почуємо! Усі ти на ешафоті викричеш, Ангулемо!» «Ви обіцяли помилування!» «І обіцянки дотримаюся!» Якщо те, у чому ти призналася, виявиться правдою. Ангулема шарпнулася на стільці, вказуючи на Геральта, здавалося рухом усього худого тільця. «А це?» – крикнула. «Що таке? Неправда? правда? Хай заперечить, що він не відьмак і не Геральт. Будете мені тут балакати, що я мовляв, малоправдива. То нехай іде до Бельгавину. Буде там найкращий доказ, що я не брешу». Труп його вранці у канаві знайдете. Тільки ж тоді скажете, що я злочин не попередила, а тому ніякого помилування. Так, шахраївись, сука. Шахраї і все тут». «Не бийте її», – сказав Геральт. «Прошу». У голосі його було щось таке, що затримало на половині дороги піднесені руки префекта і стражника. Ангулема шморгнула носом, дивлячись пронизливо. «Дякую, дядьку». Сказала, але биття то мала справа, як хотять, то нехай б'ють. Мене з били, я звикла. Як хочеш добрим бути, то підтвердь, що я правду кажу. Нехай слова дотримається, нехай мене сука повісять. Заберіть її. Наказав Фулько, жестом стримуючи Геральта, що поривався протестувати. Нам вона вже не потрібна, пояснив коли лишилися вони самі Я знаю про все І надам вам пояснення А потім попрошу про взаємність Спершу Голос відьмака був холодним Поясніть про що йшлося У тому галасливому фіналі Що скінчився дивним проханням Про повішення Як коронний свідок Дівчина ж своє зробила Ще ні Як це? Гомер Страген? Прозваний Солов'єм Це винятково небезпечний лотр Жорстокий і нахабний Хитрий і розумний А при тому Щасливий Його безкарність під'юджує інших Я мушу із тим покінчити Тому я пішов із Ангулемою на угоду Обіцяв їй, що коли у результаті її визнання Солов'я буде взято А його шайку розбито Ангулема буде повішена Перепрошую Відьмак здивувався Це так виглядає тут інститут коронного свідка Взамін на співпрацю із владою Мотузка А за відмову від співпраці, що Паля Із попереднім вирізанням очей І шарпанням грудей Розжареними шипцями Відьмак не сказав ані слова Це зветься приклад жахом за хвильку сказав Пулько Артевельде, «Справа у боротьбі з бандитизмом абсолютно необхідна. Чому ж ви стискаєте кулаки так, що я майже чую, як суглоби хрустять? Може, ти волієш гуманне вбивство, але обираєш ти його, б'ючись із істотами, що хоч як би вона зараз прозвучало, вбивають також гуманно. Мене на таке не стане». Я бачив купецькі каравани і оселі пограбовані Солов'єм і йому подібними. Бачив, що роблять людям, аби вони вказали тайники, чи видали магічні паролі до шкатулок і замків. Я бачив жінок, у яких Соловей ножем перевіряв, чи не приховали вони бува коштовності. Бачив людей, яким робили ще гірші речі, лише для розбійницької забави. Ангулема, чия доля тебе так зворушує, брала участь у таких забавах. Це точно. Вона досить довго була у банді. А якби не чистий випадок, якби не те, що вона з банди втекла, ніхто б не довідався про засаду у бельгавині, і ви познайомилися б іншим чином. Може б то вона вистрілила тобі у спину за арбалету. Не люблю таких можебів. Вам відома причина, через яку вона втекла з шайки Її признання щодо цього досить мутні А моїм людям не хотілося розбиратися Але всі знають, що Соловей То чоловік, який зводить жінок До ролі сказав би я так Першоприродньої Якщо інакше в нього не виходить Нав'язує ту роль жінкам силою Крім того, там, напевне, дійшло до поколінного конфлікту. Соловей чоловік зрілий, а остання компанія Ангулеми – це Цуценята, як і сама вона. Але то пусті розмови, воно аніскільки мене не обходить. А тебе дозволю собі запитати, чому воно так обходить? Чому від першого погляду Ангулема викликає в тебе Настільки живі емоції Дивне запитання Дівчина доносить про замах Який начебто готується на мене Її колишніми товаришами За дорученням якогось напівельфа Справа сама по собі не бувала Бо я не маю жодних старих суперечок І жодними напівельфами Дівчина забагато знає І з якими товаришами я подорожую і з такими подробицями, як те, що трубадур носить ім'я жовтець, а у жінки відрізана коса. Та коса, власне, призводить до того, що я підозрюю в усьому тому брехню або провокацію. Це було б дуже просто – дістатись когось із тих бортників, із якими я мандрував останній тиждень, і швидко інсценувати досить. Артевель де гепнув кулаком об стіл. «Щось надто ти тут розбалакався, пане». «Значить, це я ніби мав тут щось інсценувати». «А заради чого? Аби вас обдурити? Спіймати?» «Тільки на злодії капелюх горить, пане відьмаче. Тільки на злодії. Тож дайте мені інше пояснення». «Ні, то ви мені його дайте». «Мені прикро. У мене такого немає». «Я міг би дещо сказати». Префект злостиво усміхнувся. «Але навіщо?» «Поговоримо серйозно». «Мене не цікавить, хто хоче бачити тебе мертвим, і навіщо?» «Немає мені діла і до того, звідки той хтось має про тебе таку причудову інформацію». «Аж до кольору і довжини волосся включно». «Скажу ще більше». Я міг би взагалі не повідомляти тобі про той замах, відьмаче. Я міг би спокійно сприйняти твою компанію, як принаду для солов'я, яка нічого собі не знає, слідкувати, чекати, поки соловей проковтне гачок, волосінь, грузило і поплавець, і тоді взяти його тепленьким, бо то про нього мені йдеться. Він для мене важливий». «І що, якби ви всі тоді гризли землю?» «Ха, необхідне зло!» «Собі вартість!» Він замовчав, Геральт не коментував. «Бач, пане відьмаче!» Продовжив за хвилину префект. «Я заприсягся собі, що у цих землях запанує закон. За будь-яку ціну і будь-якими методами. «Ерфас етнефас!» «Бо закон – то не юриспруденція!» Не товстелезна книжка, повна параграфів Це не філософські трактати, не пихати дурня про справедливість, не пусті фрази про мораль і етику Закон – це безпечні шляхи і гостинці Це міські завулки, якими можна мандрувати навіть після заходу сонця То постоялі двори й корчми, з яких можна вийти до сральника – Залишивши кошиль на столі, а дружину за столом Закон – то спокійний сон людей, які впевнені, що розбудить їх півень, який співає, а не півень червоний Для тих, хто закон порушує, мотузка, сокира, паля і червоне залізо, кара і страх для інших Тих, хто право порушує, належить хапати і карати Усіма доступними методами і засобами Гей, відьмаче, чи не схвалення, яке вимальовується на твоєму обличчі, має стосунок до мети чи методу? Думаю, що до методу, бо ж методи критикувати легко, але хотілося б жити у безпечному світі, вірно ж? Ну, відповідай, немає про що говорити Я вважаю, що є Мені, пане Фулько, спокійно сказав Геральт, навіть подобається світ з вашого видіння і ваших ідей, правда? Твоя міна свідчить про дещо інше. Світ з вашого видіння – то світ саме для відьмака. Ніколи в ньому не забракне для відьмака роботи. Замість кодексів, параграфів і пустих фраз про справедливість, ваша ідея сіє безправ'я – Анархію, свавілля й користь корольків і самодурів ревностні старання кар'єристів, що бажають сподобатися зверхникам Засліплена мстивість фанатиків, жорстокість катів Реванш і садистська помста Видіння ваше, то світ жаху Світ, у якому люди бояться виходити після заходу сонця Через страх не перед бандитами, а перед вартовими закону Бо завжди ефектом великого полювання на бандитів є те, що бандити аж бігом вступають до лав захисників закону. Ваше бачення – то світ хабарництва, шантажу і провокацій, світ коронних свідків і свідків фальшивих, світ шпигунства і вимушених зізнань, доносительства і страху перед доносом. І неминуче прийде день, коли у вашому світі розшарпають шепцями груди не тієї особи, коли повісять когось невинного чи посадять його на палю, і тоді це вже буде світ злочину. Кажучи коротко, закінчив він світ, у якому відьмак почуватиметься, неначе риба у воді, прошу, сказав після хвилини мовчання Фулько Артевельда. Труче сховану за шкіряним клаптиком очну ямку Ідеаліст, відьмак, професіонал, убивця за фахом І при тому ідеаліст і мораліст Це небезпечно із твоїм фахом, відьмаче. То знак, що ти починаєш зі свого фаху виростати Якогось дня завагаєшся, чи рубати стригу Бо ануш то невинна стрига «Бо ану ж то сліпа помста і сліпий фанатизм. Не бажаю тобі, аби до того дійшло. А якби колись, того я тобі також не бажаю. Але ж воно можливе. Якби хтось жорстоким і садистським чином скривдив близьку тобі особу. Я б охоче повернувся до цієї нашої розмови, до проблематики кари пропорційної до провини». Хто значить, наскільки ж сильно розходилися б ми тоді у поглядах? Але сьогодні тут і зараз це не стане предметом роздумів чи дебатів. Сьогодні ми станемо мовити про конкретику, а конкретикою є ти. Геральт трохи звів брови. «Нехай ти досить насмішковато відгукнувся про мої методи і про моє бачення світу законності». Але ти, мій дорогий відьмаче, послужиш реалізації цього бачення. Повторюю, я присягався собі, що ті, хто порушує закон, отримує своє. Усі. Від того манюпаса, що обманює на торгу з вагами, до того, хто рубнув десь по дорозі транспорт луків і стріл для війська. Розбійники, крадії, злодії, нападники – Ті, хто голосно зветься «Войовниками за свободу». Терористи організації «Вільні стоки». І Соловей. Передусім Соловей. Солов'я мусить спіткати кара, а засоби мені байдужі. Аби швидше, поки не оголосили амністію, і він не вивернувся. Відьмаче, я вже з місяць чекаю на щось, що дозволить мені випередити його». Хоча б нахід, що дозволить мені керувати ним Зробити так, щоб він зробив помилку Ту єдину рішучу помилку, яка його знищить Я маю говорити далі, чи ти вже про все здогадався Здогадався, але говоріть Таємничий напівельф, начебто ініціатор і підбурювач замаху Застерігав Солов'я перед відьмаком Наголошував на обережності, радив полишити завзятість, бундючну нахабність і фанфаронство Знаю, що не без причини Втім, це застереження піде на марне Соловей зробить помилку Атакує попередженого вже відьмака, готового до захисту Атакує відьмака, який на таку атаку чекатиме І те буде кінцем розбійника Солов'я Хочу укласти з тобою домовленість, Геральте. Будеш моїм коронним відьмаком. Не переривай, домовленість проста. Кожна сторона зобов'язується, і кожна зобов'язань дотримується. Ти прикінчиш Солов'я, а натомість... Він замовк, на хвилину хитро усміхаючись. Я не стану розпитувати, хто ви всі такі, звідки прибули... Куди й навіщо мандруєте? Не запитаю, чому один із вас мовить із ледь помітним нільгарським акцентом, а від другого інколи тікають собаки і коні. Не накажу відібрати у трубадура жовця тубуси з записками. Не стану перевіряти, про що ті записки говорять. А імператорську контррозвідку проінформую про вас. Лише коли Соловей буде мертвим Або у моєму підвалі Навіть пізніше Навіщо мені поспішати Дам вам час І шанс Шанс на що? На те, щоб дістатися до Тусану До того смішного князівства Що її кордони не насмілюються порушувати Навіть Нільвгардська контррозвідка А потім багато що може змінитися «Буде амністія, може буде перемир'я з Яругою, може навіть довгий мир». Відьмак довго мовчав, покалічене обличчя префекта було нерухомим. Око його палало. «Згода», – сказав нарешті Геральт. «Без торгу, без умов і з двома. А як би інакше?» «Слухаю, спершу я мушу на кілька днів поїхати на захід». «На дозеро Мордуїн, до друїдів, бож. «Чи ти дурня з мене робиш?» – різко обірвав Фулько Артевельде. «Чи ти мене надурити хочеш? Який ще захід? Куди твій шлях веде, то кожен відає, у тому числі й Соловей, який, власне, на твоєму шляху поставить засідку. На півдні, у Бельгавині, у місці де долину Неві...» Перетинає долина Сан-Сретур, що веде до Тусану Чи те має значити, що надлох Мондуїрн друїдів немає? Уже близько місяця помандрували вони долиною сан до Тусану Під крилою опіку княжни Анарієте з Боклера Що має слабкість до різноманітних чудаків, безумців та дивакуватих осіб Охоче надає таким притулок у своїй казковій країні Та ти ж про те знаєш, відьмаче Не роби з мене дурня Не намагайся мене підманути Не стану намагатися Повільно повторив Геральт Даю слово, що не намагатимуся Завтра рушаю до Бельгавину Чи ти ні про що не забув? Ні, не забув Моя друга умова Хочу ангулему «Зробиш для неї амністію і випустиш із темниці. Коронному відьмаку потрібен свій коронний свідок. Швидко! Погоджуєшся чи ні? Погоджуюся!» «Майже відразу відповів Фулько Артевельде. У мене немає виходу. Ангулема твоя, бо я ж знаю, що ти вирішив співпрацювати зі мною тільки заради неї». 5. Вампір, що їхав поряд із Геральтом, слухав уважно і не перебивав. Відьмак не сумнівався в його проникливості. «Нас п'ятеро, а не четверо!» – підсумував він швидко, щойно Геральт закінчив оповідати. «У п'ятьох ми мандруємо з кінця серпня, у п'ятьох перейшли Яругу, а косу Мільва відрізала собі тільки у Заріччі, якийсь тиждень тому». Твоя світловолоса протеже про косу мільви знає, але не дорахувалася, що нас п'ятеро. Дивно. Але найдивніше у всій цій історії. бо, найдивніше це Бельгавен, містечко, у якому нібито поставили нам засідку. Містечко, що лежить глибоко у горах, на перетині долини Неві і перевалу Теодуль. Куди ніколи мене планували їхати. Закінчив відьмак, підганяючи плітку, що почала відставати. Три тижні тому отой розбійник Соловей приймав від якогось там напівельфа доручення на моє вбивство. Були ми в Ангрині, прямували до Каедду, лякаючи стрясовин їздіта. Ми навіть не знали, чи доведеться нам перейти яругу до диявола. Ми ще й сьогодні вранці не знали Ми знали, перервав вампір Ми знали, що ми шукаємо друїдів Як нині вранці, так і три тижні тому Той таємничий напівельф організовує засідку на дорозі, що веде до друїдів Упевнений, що саме тим шляхом ми прямуватимемо Він просто краще від нас знає, куди веде той шлях Відьмак підхопив на півслові. «Звідки ж він те знає?» «Про це його треба буде запитати. Саме тому ти погодився на пропозицію префекта. Я правий?» «А вже ж, розраховую я, що трохи мені вдасться погуманіти із тим паном напівельфом». Паскудно усміхнувся Геральт. «Утім, поки до того дійде, не приходить тобі у голову ніяке пояснення» чи не напрошується якесь саме по собі. Вампір якийсь час мовчки на нього споглядав. «Не подобається мені те, що ти говориш, Геральте», сказав він нарешті. «Не подобається мені те, що ти думаєш». «Вважаю я, що це недоречна думка, до якої ти прийшов поспішно, без того, щоб усе обдумати». «Думка, що випливає з опереджень», та неприязні. «А чим же можна було б пояснити?» «Будь чим!» – урвав Регістоном, якого Геральт ніколи у нього не чув. «Будь чим, тільки не тим, що ти, бува, не береш до уваги можливість, що твоя світловолоса протеже просто бреше!» «Ну-ну, дядьку!» – крикнула Ангулема, що їхала із ними на мулі на ім'я Дракуль. «Не звинувачуй мене у брехні, якщо довести не можеш!» «Я не твій, дядько, дорогенька дитинко». «А я не твоя дорогенька дитинка, дядьку». «Ангулемо, повернувся у сідлі Геральт. Заткнися». «Як скажеш». «Ангулема миттєво заспокоїлася. Тобі можна наказувати. Ти мене з ями дістав, вирвав із пазурів пана Фулько. Я тебе слухаюся. Ти зараз отаман, у гандзі головний. Заткнися, прошу». Ангулема забурмотіла під ніс, перестала підганяти Дракуля і залишилася позаду, тим більше, що Геральт і Регіс прискорилися, наздоганяючи жовця, Кагіра і мільву, які їхали в авангарді. Їхали вони у бік гір берегом річки Неві, що звивала камінням і порогами каламутні, жовто-коричневі після останніх дощів води. Не були вони самі. Досить часто вони минали або їх випереджали ескадрони нільфгардської кавалерії, поодиноких вершників, вози поселенців і каравани купців. На півдні, щоразу ближче і щоразу страшніше, поставали гори Амел і шпечаста вершина Гургони, гори дьявола, що тонула у хмарах, які швидко затягували небо. «Коли їм скажемо?» – запитав вампір, показуючи поглядом на трійцю, яка їхала попереду На стоянці Шість Жовтець був першим, хто подав голос Коли Геральт скінчив розповідати «Виправ мене, якщо я помиляюся», Сказав «Та дівчина, Ангулема Яку ти охоче і безтурботно приєднав до нашої дружини То злодійка Аби врятувати її від кари Заслуженої, до речі Ти погодився на колаборацію з Нільфгардом Дав себе найняти. Та що там? Не тільки себе. Ти нас усіх найняв. Ми всі маємо допомогти нільвгарцям схопити чи вбити якогось місцевого вбивцю. Коротко. Ти, Геральте, став нільвгарцьким найманцем, мисливцем за нагородами, платним убивцею. А ми зробилися твоїми аколітами або посіпаками. Ти маєш неймовірний талант до спрощення, жовцю. Про бурмотівка гір. Чи ти справді не розумієш, про що йдеться? Чи просто балакаєш заради самої балаканини?» мовченіль в гарцю? Геральте, почнемо з того. Відьмак кинув у вогнище патик, яким він уже деякий час грався, що у справі, яку я маю намір зробити, допомагати мені ніхто не повинен, я можу все вирішити сам, без заколітів і посіпак. А ти, Яндру, з дядьку. Одізвалася Ангулема Але за Солов'я То двадцять і четверо файних головорізів Вони навіть відьмака так, щоб дуже не злякаються А якщо про мечі мова йде То нехай би і правдою було, що про відьмаків балакають Ніхто сам один проти двох дюжин не вистоїть Ти мені життя врятував Тож я тобі тим самим відплачу Застереженням і допомогою Що воно в дітька таке? «Те Ганза!» «Айнханце!» Пояснив Кагір «То вашою мовою збройна дружина Але така, де всі пов'язані дружбою Компанія?» «Власне, слово, як бачу, увійшло до тутешнього жаргону Ганза то Ганза!» Перервала Ангулема «А по-нашому гуляй поле або Гасса. «Про що тут балакати?» «Я серйозно застерігаю!» «Немає шансу одному проти цілої Ганзи!» «До того ж, не знаючи ані Солов'я, ані взагалі нікого у і довкола, ні ворогів, ні друзів чи союзників, не знаючи їздень, які до міста ведуть, а ведуть там різні, я так кажу, не дасть собі відьмак ради, сам зіхер. Не знаю, які тут панують звичаї, але я відьмака, самого не залишу. Він мене, як ото сказав дядько Жовтець, охоче й безтурботно прийняв до дружини вашої». Нехай я і злочинниця Бо все ж у мене вся гира Фурдегарн є смердить Помити не було як Відьмак ніхто інший Мене з тої не витягнув На світ денний За що я йому зреванжувати мушу Тому я його Самого не залишу Поведу його до Бельгавину На Солов'я і на того напівельфа Разом із ним я піду Я також Сказав відразу Кагір «І я також», – різко сказала Мільва. Жовтець притиснув до грудей тубус із рукописом, із яким він останнім часом не розлучався ані на мить. Опустив голову. Було видно, що він бореться з думками, і що думки виграють. «Не медитуй, поете», – лагідно сказав Регіс. «Адже тобі соромитися немає чого. До участі у кривавому бою на мечах і ножах – ти придатний навіть менше за мене. Не вчили нас калічити ближніх залізом. Надто. Я надто. Він підвів блискучі очі на відьмака і мільву. Я боягус. Визнав коротко. Якщо не буду мусити, не хотілося б мені іще раз пережити, що було там, на поромій мосту. Ніколи. Тому прошу виключити мене з бойової групи, що йде до Бельгавину З того порому й мосту Глухо відізвалася Мільва Ти витаскав мене на спині Як слабкість мені ноги відібрала Будь там замість тебе Якийсь боягуз Він би мене саму лишив Та втік Але не було там ніякого боягуза Зате був там ти, Регісе Добре ти сказала, тіточко І з переконанням сказала Ангулема Слабо здогадуюся про що мова Але добре сказано «Я тобі ніяка не тіточка!» Очі Мільве зловороже блиснули. «Слідкуй за словами, панно. Ще раз мене так назвеш? Побачиш, що буде. Що я побачу?» «Спокійно!» Різко промовив відьмак. «Досить того, Гангулемо. Бачу вас усіх, треба до порядку закликати. Скінчився час мандрування на осліп до горизонту, бо там за горизонтом щось є». Настав час конкретних дій Час різання горлянок Бо нарешті Є кому їх різати Ті, що досі не зрозуміли Нехай відають. У нас нарешті з'явився поряд конкретний ворог Напівельф, який бажає нашої смерті Є агентом ворожих для нас сил Дякуючи Ангулемі Ми попереджені А попереджений то озброєний Як прислів'я каже я мушу дістатися до того напівельфа і вичавити з нього, за чиїм він наказом діє. Чи ти нарешті зрозумів жовцю? Здається, спокійно сказав поет, що розумію я більше і краще за тебе. Без жодного діставання і вичавлення здогадуюся я, що той таємничий напівельф діє за наказом Дікстри, якого ти на моїх очах скалічив на Танеді зламавши йому ногу в суглобі. Дікстра, після рапорту маршала Вісегерда, безсумнівно вважає нас нільгарцькими шпигунами. А після нашої втечі з корпусу лирійських партизанів, королева Мева безсумнівно дописала кілька пунктів до списку наших злочинів. «Помилка жовцю!» – тихо втрутився Регіс. «То не Дікстра, і не Вісегерд, і не Мева. Тоді хто?» «Будь-яке судження та висновок були б зараз завчасними. Погоджуюся». вицідив холодно відьмак. Тому справу треба дослідити на місці, а висновки витягнути за утопсії. «А я?» – не відступав жовтець. «І далі вважаю, що то думка погана і ризикована. Добре, що ми були попереджені про засідку, що ми про неї знаємо. Якщо знаємо...» То йо мене моїм широким колом. Нехай то чи напівельф чекає нас, скільки влізе. Ми підемо своїм шляхом. Ні, перервав відьмак. Кінець дискусіям, мої дорогенькі. Кінець анархіді. Прийшов час, аби наша Ганза отримала врешті ватажка. Усі, не виключаючи Ангулему, дивилися на нього зі сповненим очікуванням мовчанням. «Я, Ангулема і Мільва», – сказав він, – «їдемо до Бельгавину. Кагір, Регіс і Жовтець повертають на долину Сансретур і їдуть до Тусану». «Ні», – швидко сказав Жовтець, міцніше стискаючи тубус. «Ні за що, я не можу». «Заткнися, це не диспут. Це був наказ ваташка Ганзи. Ви їдете до Тусану. Ти, Регіс і Кагір». «Там на нас чекаєте». «Тусан для мене смерть», – без пихатості сказав Трубадур. «Коли впіймають мене у Боклері?» «У замку. Тут мені й кінець. Мушу вам признатися». «Не мусиш», – рішуче урвав відьмак. «Запізно. Ти міг відступити, але не схотів. Залишився у дружині, щоб рятувати Цирі. Чи не так?» «Так. Тому ти поїдеш із Регісом і Кагіром», Долиною Сенс-Ретур зачекаєте на нас у горах, поки що не переходячи кордону Тусану. А якщо, якщо буде необхідним, мусите той кордон перейти, бо у Тусані начебто перебувають друїди, ті самі Скаедду, знайомі Регіса. Якщо буде необхідність, отримаєте у друїдів необхідну інформацію і рушите по цирі, самі. Як то самі? «Ти передбачаєш?» «Не передбачаю, але розглядаю таку можливість, так би мовити, про всяк випадок. Варіант, якщо так тобі вподоби. Може, все пройде добре, і нам не буде треба показуватися у Тусані. Але в разі чого, важливо те, що до Тусану за вами не піде ні погоня». «Ага, не піде», – втрутилася Ангулема. Це дивно, але Нільфгард шанує рубежі Тусану. Я теж там колись від погоні рятувалася. Але там теж ні рицарі, за чорних не кращі. Вишукані гречні умові, але швидкі до меча і спису. Та й кордони безустанку патрулюють. Звуться мандрівні, По одному їздять, по двоє чи троє. І вибивають гультяйство, чи то нас. Відьмача, у тих твоїх планах одну річ треба б змінити. Що саме? Якщо ми маємо вирушати до Бельгавину і стояти проти Солов'я, поїдете зі мною ти і пан Кагір. А із ними нехай їде тітка Мільва. І чому б то? Геральт жестом заспокоїв Мільву. До тієї роботи жухів потрібно. Чого ти, тітко, скаженієш? Я знаю, що кажу. Як до чогось дійде, треба буде, може, на пострах діяти, а не тільки силою. А кожен з ганзи Солов'я... Не злякається трійці, у якій на одного хлопа дві баби приходяться Поїде з нами Мільва Геральт стиснув пальці на передпліччі, не на жарт розлюченої лучниці «Мільва, не Кагір, із з Кагіром я їхати не хочу» «І чому?» Майже одночасно запитали Кагір і Ангулема Власне, повільно промовив Регіс «Чому б то?» «Бо немає в мене до нього довіри» Коротко заявив відьмак. Мовчання, яке запало, було неприємним, важким, майже липким. Від лісу, під яким стояв купецький караван і група інших мандрівників, долинали підвищені голоси, крики і співи. «Поясни», – сказав нарешті Кагір. «Хтось нас зрадив», – сухо сказав відьмак. «Після розмови з префектом і після откровень Ангулеми», Щодо цього сумнівів немає, а якщо добре подумати, то я доходжу висновку, що зрадник серед нас. А для того, аби здогадатися, хто ним є, зовсім не треба довго роздумувати. «Мені так здається, – нахмурився Кагір, – що ти дозволив собі натякнути, що тим зрадником є я? Не приховую. Голос відьмака був холодним». «Що думка така в мене з'явилася? авже ж! Багато що на те вказує. Багато б що те пояснило б. Дуже багато!» «Геральте!» – сказав жовтець. «А чи бува не зайшов ти трохи задалеко?» «Хай говорить!» – надув губика гір. «Хай мовить! Хай не тримає у собі!» «Не могли ми зрозуміти?» Геральт пройшовся поглядом по обличчях компаньйонів. Як могло дійти до тієї помилки у підрахунку? Ви знаєте, про що мова. Про те, що нас п'ятеро, а не четверо. Вважали ми, що хтось просто помилився. Таємничий напівельф, розбійник Соловей або Ангулема. А якщо відкинути версію помилки? Тоді насувається така версія. Дружина нараховує п'ятьох, але Соловей має вбити тільки чотирьох. Бо п'ятий – то союзник-убивець, хтось, хто постійно інформує їх про рухи дружини. Від початку, від моменту, коли після поїдання славетної рибної юшки та дружина сформувалася, прийнявши у себе Нільфгардця. Нільфгардця, який мусив дістати Цирі, мусив віддати її імператору Емгиру, бо від того залежить його життя, і подальша кар'єра Виходить, я не помилився Повільно промовив Кагір Виходить, я і є зрадником Підлим лукавцем, перевертнем Геральте Знову відізвався Регіс Вибач за щирість, але твоя теорія Дірява, наче стере решето А ідея твоя, я вже те мовив Є поганою Я зрадник Повторив Кагір, неначе не почувши слів вампіра. «Втім, як розумію, доказів моєї зради ніяких, тільки каламутні підозри і відьмачі домисли. Як розумію, саме на мене спаде тягар доведення моєї невинності, то мені доведеться доводити, що я не верблюд, так? Без пафосу, ні львгарцю!» Гарикнув Геральт, стаючи перед Кагіром і шмагаючи його поглядом. Якби я мав доказ твоєї вини, то не витрачав би час на гадання, а розрубав би тебе на шматочки, наче оселедець. Знаєш принцип Куїдуно, то відповіси мені, у кого, крім тебе, була хоча б одна причина, аби зрадити? Хто б, крім тебе, отримав би від зради хоча б щонебудь? Від купецького каравану пролунав гучний протяглий тріск. На чорному небі зірчано вибухнув червоно-золотий феєрверк. Ракети вистрілили роєм золотих бджіл, опали кольоровим дощем. «Я не верблюд», – сказав молодий нільвгардець звучним міцним голосом. «На жаль, довести цього я не можу. Можу зробити дещо інше. Те, що пристало мені. Те, що зробити я мушу, коли мене оббріхують і зневажають». «Коли плямують мій гонор і принижують мою гідність!» Рух його був блискавичним і все ж не зашкодив би відьмаку, якби не хворе коліно, що стримувало рухи, тому ухиляння Геральту не вдалося, і кулак у кавалерійській рукавиці вдарив його у шалепу з такою силою, що він полетів назад і гепнувся просто у вогнище, піднімаючи хмару іскор. Скочив через білю коліні знову надто повільно». Кагір був уже поруч, і цього разу відьмак не зумів навіть ухилитися. Кулак гепнув його у бік голови, а в очах блиснули кольорові феєрверки. Красивіші навіть за ті, які запускали купці. Геральт огидно вилаявся і кинувся на Кагіра, обхопив його і повалив на землю. Вони прокотилися по каміннях, б'ючи один одного кулаками, аж від луння йшло. І все те у непевному примарному світлі штучних вогнів, що блискали у небі «Припиніть!» – верещав жовтець «Припиніть ви, кляті ідіоти!» Кагір нарешті вибив землю з-під ніг Геральта Гепнув його, коли той намагався підвестися, у зуби що й додав, аж задзвеніло Геральт згорнувся, напружився і копнув його Тім упах не поцілив Поцілив у стигно вони схопилися знову, перекинулися, покотилися, б'ючи один одного, куди прийдеться Осліплені ударами і курявою, що лізла їм в очі І раптом роз'єдналися, покотилися в різні боки, ховаючи голову від свисту ударів Мільва, знявши зі стегон товстий шкіряний ремінь, схопившись за клямру, закрутивши шкіру навколо зап'ястка Підскочила до воювників і почала їх шмагати з-за голови, з усіх сил не жаліючи ані ременя, ані руки. Ремінь свистів і з сухим лясканням спадав на руки, плечі і спини Кагіра і Геральта. Коли ті розділилися, Мільва стрибала від одного до іншого, наче коник, продовжуючи лупити їх справедливо, так, аби жоден не отримав менше чи більше за іншого. «Ви дурні, дурноваті!» – кричала із лясканням луплячи Геральта через спину. «Дурбец, але дурбецельні!» А то я вас навчу, о Бог!» «Досить!» – кричала ще голосніше, шмагаючи Кагіра по руках, якими той затуляв голову. «Пройшла вам? Заспокоїлися?» «Уже!» – завив відьмак. «Досить!», Досить – «Досить!» – птурував йому Кагір, згорнувшись у клубок. «Вистачить!» – сказав вампір. «І справді вже вистачить, Мільво!» Лучниця дихала важко, витираючи лоба кулаком – із намотаним ременем «Браво!» Відізвалася Ангулема «Браво, тітко!» Мільва розвернулася блискавично І з усієї сили шмагнула її через плечі Ангулема крикнула, сілася і розплакалася «Я ж казала!» Видихнула Мільва «Аби ти мене так не звала!» «Я ж казала!» Нічого не сталося Жовтець трохи тремтливим голосом заспокоював купців і мандрівників які набігли від сусідніх вогнищ. Так, мале товариське непорозуміння, приятельська суперечка, вже все минулося. Відьмак торкнувся язиком зуба, що хитався, виплюнув кров, що текла з розсіченої губи. Відчував, як на спині й на руках набухають валки, як напухає, хіба до розмірів капустини, кльоснути ременем вухо. Поряд незграбно підіймався із землі кагір, тримаючись за щоку. На його оголеному передпліччі майже на очах виростали і наливалися широкі червоні смуги. На землю опадав дощ, що смердів сіркою, попіл від останнього феєрверку. Ангулема жадібно хлипала, тримаючись за плече. Мільва відкинула ремінь. Хвилинку повагавшись, сіла біля неї на коліна, обійняла і притулила мовчки. «Пропоную!» – холодним голосом відізвався вампір. Аби ви подали один одному руки. Пропоную, аби ніколи при ніколи вже не верталися до цієї справи. Несподівано задуві зашумів, збігаючи з гір вітер, у якому, здавалося, бриніло якесь примарне виття, крики і голосіння. Хмари, що їх гнало по небу, набували фантастичних форм. Серп місяця зробився червоним, наче кров. Сім. Лютий хорий фуркотіння крил дрімлюх розбудили їх на світанку. Вирушили відразу після сходу сонця, яке трохи пізніше запалило сліпучим вогнем сніги на верхівках гір. Вирушили задовго до того, як сонце встигло з-за тих верхівок піднятися. Зрештою, до того, як воно піднялося, небо затягнули хмари. Їхали вони лісами, а дорога вела дедалі, що ставало зрозумілим по змінах дерев навколо. Дуби і граби раптом скінчилися, вони в'їхали у морок букового лісу, висланого опалим листям, що пахло цвіллю, павутиною і грибами. Грибів було повно-повнісінько. Мокрий кінець літа дав осіннім грибам розродитися до схочу. Буковий підлісок інколи майже зникав під капелюхами боровиків, рижиків і мухоморів. Буковий ліс був тихим, виглядало так... Що більшість співучих птахів відлетіли вже у вирій, тільки мокрі ворони каркали на краю заростей, потім скінчилися буки, з'явилися смереки, запахло живицею. Щорезу частіше траплялися лисі пагорбки і кам'яні останці, серед яких наздогнав їх вихор. Ріка Неві пінилася на порогах і каскадах, води її, незважаючи на дощ, були кришталево прозорими. На горизонті вставала горгона все ближче. З кустатих боків Величезної гори, цілий рік стікали льодовики і сніги, через що горгона завжди виглядала, наче перепоясаною білими шарфами. Верхівку Диявольської гори, ніби голову й шию таємничої коханки, постійно оповивала вуаль хмар. Інколи горгона, наче танцюристка, трясла своїм білим нарядом, Вит той був красивим але приносив смерть. З урвистих стін гори тоді йшли лавини, що змітали зі свого шляху все, аж до осипів підніжжя і далі вниз схилом, аж по найвищий пас смерек над перевалом Теодуель, над долинами Неві і Сан-Сретур, над чорними очима гірських озер. Сонце, яке, незважаючи ні на що, зуміло пробитися крізь хмари, Закотилося занадто швидко, воно просто заховалося за гори на заході, запалюючи їх пурпурово-золотою загравою, і настав час розділятися Він ретельно обмотав голову шовковою хусткою мільве, накинув капелю Хрегіса, ще раз перевірив Обидва кенджали у халявах, які сігіль лежить на спині, порядки гір гострив довгий нільгардський меч Ангулема перев'язала чоло вовняною пов'язкою, сунула до халяви мисливський ніж, подарунок Мільви. Лучниця і Регіс сідлали їм коней. Вампір віддав Ангулемі свого буланого, а сам пересів на мула Дракуля. Вони були готові. Залишалася тільки одна справа. «Ідіть сюди, всі!» Вони підійшли. «Кегіре, сину Келлаха!» почав Геральт, намагаючись не бути патентичним. «Я скривдив тебе несправедливою підозрою і повівся, що до тебе підло. Оце прошу у тебе вибачення при всіх, схиливши голову. Винюся і прошу у тебе вибачення. У вас усіх також про це прошу, бо то було підло наказувати вам на те дивитися і слухати». Я вивернув на Кагіра і на вас усіх свій гнів, свою злість і свій жаль. І це виходило з того, що я знаю, хто нас зрадив. Знаю, хто зрадив і вкрав цирі, яку ми бажаємо врятувати. Гнів мій береться звідти, що мова йде про особу, яка колись була для мене дуже близькою. Де ми перебуваємо, що ми маємо намір робити... Куди йдемо і куди прямуємо Все тут було відкрито за допомогою магії Скануючої, фіксуючої Це не дуже важко для майстрині магії Зафіксувати і спостерігати здаля особу Колись знану і близьку Із якою ти мав довготривалий психічний контакт Який дозволяє створювати матрицю Але чародійка і чародій, про яких я говорю «Зробили помилку, демаскували себе, помилилися, підраховуючи членів дружини, і та помилка їх зрадила. Скажи їм, Регісе, Геральт може бути правим», – сказав повільно Регіс. «Як будь-який вампір, я невидимий для магічного візіційного зонду і сканування, чи то для фіксуючих чар. Вампіра можна вислідити аналітичними чарами». Зблизька. Натомість неможливо викрити вампіра на відстані, скануючими чарами. Скануючі чари вампіра не покажуть. Там, де є вампір, фіксація скаже, що там немає нікого. Тільки чародій міг би так помилитися відносно нас. Висканувати чотирьох там, де насправді п'ятеро. Чи то четверо людей і один вампір. «Ми скористаємося з тої помилки чародіїв, знову продовжив відьмак. «Яка гіри Ангулема поїдемо в Бельгавен побалакати з напівельфом, який найняв проти нас убивць?» «Запитаємо у напівельфа не те, за чиїм наказом він діє. Це ми вже знаємо». «Запитаємо його, де перебувають черудії, за чиїм наказом напівельф діє. Коли дізнаємося, де вони...» Поїдемо туди і виконаємо помсту. Всі мовчали. Ми припинили підраховувати дати, тому навіть не зауважили, що вже 25 вересня. два дні тому була ніч рівнонічча, еквінокція. Так, була саме та ніч, про яку ви подумали. Бачу ваше пригноблення. Бачу те, що стоїть у вас в очах. Ви отримали сигнал. Тоді, тої паскудної ночі, коли купці, що стояли поблизу від нас, додавали собі сміливості оковитою, співами і феєрверками. Ви, напевне, відчули те менш чітко, ніж я, таке гір. Але ви здогадалися, ви про це підозрюєте. І я боюся, що підозрюєте ви слушно. Закаркали ворони, що пролітали над головою. Усе це вказує на те... Що Цирі мертва Дві ночі тому На еквінокцію Вона загинула Десь далеко звідси Самотня, одна Серед ворожих і чужих людей А нам залишилася тільки помста Помста кривава І жорстока Про яку ще років сто Будуть ходити оповідки Оповідки Яких люди стануть боятися слухати Після того, як настане ніч а в тих, хто хотів би повторити такий злочин, нехай затремтить рука при згадці про нашу помсту. Ми дамо такий приклад жаху, щоб всіх аж тіпало. За методом пана Фулько, який знає, як належить приймати негідників і лотрів. Кагіре, Ангулемо, Наконий. Їдемо гору по Неві, до Бельгавину. Жовцю, Мільво, Іреїсе, випрямуєте до сенсритуру, до кордонів Тусану. Не забувайте, дорогу вам вкаже Горгона. До побачення. 8. Цирі гладила чорного кота, який за звичям усіх котів світу, повернувся до хати на мочарах, коли замилування волею і гульками було поставлене під питання холодом, голодом. І незручностями Тепер він лежав на колінах у дівчини І підставляв хребет під її долоню з муркотінням Що свідчило про глибоку насолоду Те, про що дівчина розповідала Кота не обходило ані на гріш «То був єдиний раз, коли мені наснився Геральт», Говорила Цирі «Від того самого часу Від розставання на острові Танет Від вежі Чайки Я ніколи не бачила його у вісні» Тому я думала, що він мертвий. І раптом той сон, такий, які бували у мене раніше, з тих, про які я Єнефер говорила, що вони віщі, перекогніційні, що показують або майбутнє, або минуле. Було це напередодні еквінокції, у містечку, чию назву я не пам'ятаю, у підвалі, куди Бонгард мене замкнув. Після того, як мене скатував, і змусив визнати, хто я така «Ти розповіла йому, хто ти така?» Підвів голову висогота «Розповіла йому все?» За боягуство Вона ковтнула сухим горлом Я заплатила приниженням І презирством до самої себе «Розкажи мені про свій сон» У ньому я бачила гору Велику, прямовисну Гранчасту, наче кам'яний ніж Бачила Геральта Чула, що він говорить, дуже докладно. Кожне слово, наче була поряд із ним. Пам'ятаю, я хотіла крикнути, що все те неправда, що він жахливо помилився, що помилився у всьому, адже не було ще еквінокції. Тож навіть коли й сталося так, що в еквінокцію я померла, не можна оголошувати мене мертвою раніше, бо я ж іще жива, і не можна звинувачувати Єнефер. І говорити про неї такі речі Вона замовкла на мить Погладила кота Сильно шморгнула носом Але я не могла промовити ані слова Навіть дихати я не могла Наче тонула І тоді прокинулася Останнє, що я бачила Що пам'ятала з того сну Була трійця вершників Геральти ще двоє що мчали ущеленою Зі стін якої Спадали гірські водоспади Висогота мовчав. 9. Якби по сутінках хтось підкрався до хати із запалою стріхою, якби зазирнув через шпарину у віконниці, то побачив би у скупо освітленій хаті сивобородого старця, що зосереджено слухає розповідь попелястоволосої дівчини зі шокою, знівеченою паскудним шрамом. Побачив би чорного кота, який лежить на колінах у дівчини ліниво мурчить, випрошуючи, аби його гладили до утіхи мешей, що гарцювали по хаті. Але того ніхто не міг побачити. Хата із запалою і замщілою стріхою була добре прихована серед туманів, серед безкрайніх трясовин переплуту, куди ніхто не відважувався заходити. «Відомо, що як відьмак страждання й муку і смерть роздає, то таку сімлісиме розкіш і піднесення пізнає, яку людина нормальна і набожна тільки тоді має, коли і з дружиною своєю шлюбною спілкується. З того ясно випливає, що й у цій матерії відьмак є природі створінням противним, ненормальним і бридким виродженцем, що народився із дна пекла, чорнішого і смердючішого. Бо ж зі страждання і муки, хіба тільки сам д'явол на солоду може мати? Анонім, Монстром або ж Відьмака описання Кінець п'ятої частини